Євро впаде, долар впаде, єна впаде – все повалиться. Так написано в Біблії. Сон на вухо-доносора про колоса на глиняних ногах. Ти читав?